Notizia atzokoa da nola estatutuetan komunikazioen batzorde federalak erabaki duen sareko ornitzaileei zenbait eduki zabaldu, beste batzuk zaildu eta abiada ezberdinak eskaintzeko aukera ematea eta honek sareko erabiltzaileen arteko aldea sortuko du. Sareko mundu irekian itxiturak sare horizontalenean jerarkiak ez direla desagartzen alegia. Kontu laguntzeko gorka Julio hori eskatu diegu etortzeko talaiosko operatibaren egiten dulan, ingeniari informatikoa da, gure teknotaldeko kidea. kaixo gorka, kaixo. zer zan nahi duenek? Bueno, zainetuko bea asieratik eta ondo azaltzen. Erabakia izan da, eta ez dago gainea, e, ez da izan, hau batez esaten dena, ez? Ez da baida horrein dipiztuta dago eta justu-justuan aprobatutakoa da, baina... Le, utzi dituzte al albora tuditu edo o dituzte neutraltasuna defendatzen zuten neurriak estatu batuetan. Zer da hori? Neutraltasuna sarene neutraltasuna zuz zure hornitzailearekin edo kontratatzen du zerbitzu bat, izateke e un mega edo analakoa, eta horrek mate dizu sarrera internetera, bai? Baina interneten ja zaudela, bertan dauden edozein zerbitzu edo datu motaren gatik edo edukiengatik ez dago bereizketarik edo ez du egon behar bereizketarik eta beraz, honek horrekin aportzen du. Hau da, emendika horrera, aukera gonditeke, datu batzuk e, azkara hojutea, beste batzuk oztopatzea, edo danarakoa sare horren barnean. Eta horrek erain goluke e, baitare eskaintzan. Hau da, e, o, Gerta daiteke nitzai batek esatea bida. Zuk YouTube erabiline bat edo YouTube era azkarrean erabilineko bat zenu, hori ba, nolabait azkartuko duen zerbitzua erosi beharko zenuke eh e, igual zure koneksioari +5 euro eh ordaintuta urtean ulertzeko televista cable de la pico televista gauzak gerta daitezke finean hori da danola bait apurtzen da gaukera irikitzen da e, eduki batzuk obestu e, besto batzuk ukatu eta ezberdintasunak sortzeko beste ezberdintasun bat zen ez da bakarra orain arte ba hornitzailean pagatzeko almenaren arabera azkarago edo mantsoagozoaz baina beste ezberdintasun batzuk geitzeko edo mm -hmm. aukera irekitzen da zen orain bertan guk euki halko ginuke eh, dazkagun prezio, prezioak dira europarekin alderatu zaidez baitare hornitzailean mailan eh garestiak. Konexio, oso garestiak dira euki halko ginituzke giga giga taco bai precio berean eta zazkagu. Hori gauza bada, baina gainera orain negozio gehiago egin nahi dute honekin. Hori da eh atal garrantzua kontu arteko. Ta bigarren atal garrantzua igualda, asíeratik interneten horre ematen zuen neutratasun eta askatasun eh maila hori kontutan hartuta, ideia berriak, negozio berriak, innovazio berriak zailtzen dituelaz. Ba, uste dut honek denak oraintxe bertan e, karo, Estatu batuetan gertatzen dena beti egiten digu, eta beti txarrerako egiten digu, normalean kopiak txarrak egiten ditugu gainera. Sortu ezaken presente horrekaria gatik. Ekartzen hasten bagera, olako legediak ona, ba, albizte txarra da edozen kasutan. Orain ez dago dela galduta, hori ere bada.